Раптом усе скінчилося. Вона побачила свою донечку. Та була ще маленька, замотана у пелюшки, але чомусь лежала у снігу. Діана вхопила її і притулила до себе тепленьку щічку. Гануся усміхнулася до мами і залепетала щось дитячою мовою. Діана розплющила очі, і яскраве світло осліпило її. Незнайомий у білому халаті. Звернувся до когось невидимого. Отямилася. «Що це було?» – запитав голос, що здавався Діані напрочуд знайомим. У неї сильний жар. «Що за хвороба?» – знову той самий голос. У неї горить молоко. До того ж вона перемерзла у мокрому одязі і, можливо, підхопила запалення легень. «Слабенька», – виявилася. «То які ваші поради?» Її треба негайно перевести в тепле приміщення, перевдягти в сухий одяг, інакше вона може не дочекатися вироку. «Добре, виконуйте!» Чиїсь руки підхопили Діану та понесли на гору. Відруху в неї запаморочилося в голові. Вона опритомніла, коли хтось енергійно штурхав її. «Отямилася? Вдягайся!» Діана зрозуміла, що залишилася у самих трусиках посеред коридору разом із двома жінками в мундирах. Одна з них простягала їй сухий одяг. Руки Діани зовсім не слухалися. Вона поспішала, тому плуталася, чим дратувала жінок. Коли нарешті одягнулася, старша наглядачка наказала «Сідай тут!» і показала на табуретку. Все повторювалося знову. Тільки холодний мовчазний підвал – Змінили на коридор з протягами, людьми та галасом знову сидіти, підібагавши ноги під наглядом вартового з гвинтівкою. Діані захотілося вмерти вона втила відчуття часу, простору та свого тіла, і коли її викликали на допит, вона нічого не відчула ні радості, ні переляку. Голова боліла до темряви в очах. Кожен рух спричиняв муки. Одні з дверей відчинилися. Діану проштовхнули в теплий кабінет з ароматом кави. За великим блискучим столом сидів Карпо. «Заходьте, громадянка Ланевська! Сідайте! Ви вільні!» – це до вартового. Діана залишалася стояти. «Прошу сідати!» «Карпе, це ти?» – хрипко перепитала вона. «Це був справді Карпо. Він побачив її. бліду. Схудлу засмучену З пересохлими губами Та червоними опухлими повіками Почув її уривчастий голос І опустив очі додолу «Сідай, Діано!» Прошепотів він «Чому я? Чому ти? Де Павло?» Карпо голосно набрав повітря в легені І вимовив «Він все знає!» Краще і тобі в усьому зізнатися. Тільки так ти врятуєш себе від зайвих страждань. Божевілля, – вимовила Діана, та без опустилася на стілець. Карпе, скажи мені, що я збожеволіла? Кави? Карпо почав опановувати себе. Так, будь ласка. Ось печиво, цукерки, пригощайся. Ти маєш поганий вигляд. «Дивно, я гадала, що буду свіженькою квіточкою», – невесело усміхнулася Діана. «Важко було?» Вона здивовано зміряла його поглядом. «Ти знущаєшся, чи справді не знаєш? То давай поміняємося місцями. Я, Діану, на своєму місці був і залишуся. А я, щоб ти знала, антипартійною агітацією не займався». І те, що Україна є вірним форпостом СРСР, ніколи не ставив під сумнів. Я також не маю прислуг та нічим не скомпроментував себе як радянську людину. На жаль, про тебе не можна цього сказати». «Про що ти? Хоч ти мені пояснив, чому річ?» «Зізнайся», – лагідно промовив він, – «і я допоможу зробити так, – щоб дали тобі не 25 і не 15, а лише 5-8 років. Вирішуй сама, але знай, часу в тебе майже не залишилося. «Де мій чоловік? Я хочу з ним побачитися», – твердо сказала Діана. Миттєво лагідний вираз обличчя зник з обличчя Олексійченка. Він презирливо кинув. «Тут я розпоряджаюся». А ти, брудна сучко, не будь такою перебірливою, бо я тобі влаштую справжній курорт. Минула ніч здасться тобі раєм. Від такого контрасту Діана відібрала мову. В камеру її, наступний! Карпо подивився в її очі. Дивні, сірі, глибоко, сповнені розпачу та огиди. З роками він забув багато облич. Але її обличчя в ту хвилину він запам'ятав назавжди. Він так кохав її.